atra pum Moi boa tarde, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, dúas oreñas de radio en galego Queremos que todos vosotros Pasen ben agradable Se eh, sean dúas horas Feiticeiras Teremos noticias, teremos música, teremos cousas Interesantes para poder compartir Con todos vosotros Darlle as grazas ao noso técnico Que sin Kiko Belinchón esto non sería adiante. Eh, Disculpar a presenza do noso Grande amigo e Armando Fernández Que hoxe atopase delicadiño parece ser que collegou un gripazo que está intentando retirar con con medicación, e seguro que pronto se recuperará. O que vamos a facer é poñerlle música para ir adoviando este noso programa, eh, de seguida pois pues, intentaremos pois pues, facerlles partícipes das nosas noticias e informacións que nos chegan aquí á redacción, eh, Quizáis quizais o mellor tamén conectar con Galicia para que nos os nosos colaboradores poidan participar con nosa será un día extraordinario e interesante posto que hoxe o día da, da dona eh, temos temo, teremos noticias moi, moi interesantes vamos a la con música veña a iso que que sí se Pois esta é unha primeira peza Unha peza mm, eh, interpretada por Pandereteiras Ademais, un, falando de Pandereteiras Teremos a posibilidade de falar con unha... Con... O poñente dunha des, destas grandes grupos de banderiteiras. O que sí si é certo é que eh, hoxe o día da, da dona teremos eh, informacións moi moi interesantes relacionadas co, co, coa muller, posto que é o día reivindicativo da, da muller. Eh, tamén continuaremos con música de mulleres. O que están a celebrar precisamente en Hospitalet é un día internacional da gaita o segundo encontro de internacional da gaita con participación de moitísimas de moitas eh, grandes eh, inter, moitos e grandes intérpretes gaiteiros algúns deles internacionais como por exemplo de Inglaterra Bueno, intentaremos conectar con alguén alguémn de lí que, que ao mellor ponnos ao corriente desas cousas que se están a celebrar pero claro o caso é que... Eh, mm, mm, Si pode ser, ao millor damoslle coñecemento. Vamos a ver, intentaremoslo Poñemos outro bocadiño de música eh, eh, vamos, co, vamos a intentar falar con, con alguén que nos, eh, que, que nos poda informar Vamos a dar, máis música durai no Pois sí que sí que temos a posibilidade de, de que nos falen en directo precisamente deste de grande celebración do Día Internacional da Gaita. Moi boa tarde, Conchi. Hola, boa tarde. Non sei se se me oye ben, porque aquí hai algo perfecto, de garullo. Perfecto, perfecto. Oíme usted <risas> sí. extraordinariamente ben. Ademais, o noso técnico foi fai que o barullo ¿no? non se escute. Moi ben. Moitísimas pues grazas. Mismo por... Están tocando Xeremiers de Mallorca. Sí. Si Vivemos ve, si esta mañán os... 40 gaiteiros de voto de Zaragoza. Carai. Eh, Unha maravilla, eh? estuveron os compañeiros de Santa Coloma, os compañeros de Badalona. Carai. Actuou Copa da Cerde, detrás dos xeremies actúa o grupo Rosalía de Castro de Cornella. Carai. Carai, carai. Despois, Diana e Moxén, que son paies, filla, gaiteiros de Irán. Irán, exactamente, sí, sí. Maravilloso, sí, maravilloso. sí, sí. sí, sí. Despois, Eh, cerramos nosso anto antes da queimada e eh, para o remate final Susana se iban en concha. A grande, a grande, sí señor. Bueno, sí. xa nos xa tiñamos informado a nosos ointes de, de ese traballo, pero, que, pero en directo, en directo pois pues, para non ser villecho e unha honra. Concha, eh, de verdade que conchiño sempre sempre nos atenden sí. moi amablemente A verdade, é que agradecemos che moitísimo. É seguro que teredes moitísimo éxito posto que a participación deses grandes gaiteros é o segundo ano que celebrades a a gaita sí. internacionalmente, non? Sí, sí, sí, é o segundo encontro e esperemos que ache moitos países. Mhm. Uh -huh. Porque da... nos nos, no nos acompañaba moito o tempo, pero bueno, non chove, e temos unha carpa. Uh -huh. A que se chove, que chova. Claro que si, sí, como dicimos en Galicia, se si chove, que chova, que eh... tempo e espazio tamén hai. Escoita, ademais tedes aí posibilidades de disfrutar non somente da música, sinón tamén das gastronomía. Bueno, claro, también. Tenemos aquí comercio y de vercio, ¿eh? <risa> sí, Pero galego, todo eso galego. Todo galego, sí. Acompañado sí, sí, con sí. música, todo eso es perfecto, es fantástico. O, o, es maravilloso, es una mira, están acabando e teño que darlle so agasallo, así que vos vou ter que deixar Vale, pero para min foi un placer John, a honra agradecerche moitísimo que tiberas estes minutinhos connosco Gracias a vos Moitísimos éxitos, con eh, Apertas a y todo o está a tempo, ímos eh? estar toda tarde aquí Apertas todo o equipo eh, no, Na calle Urani, moitas gracias Hasta logo, ata logo. Chao, chao, chao, Disfrutando de, de música eh, Disfrutando de intérpretes eh, en galegos e non galegos, como acaba de decir I, iran, bueno, e, e, e o remate final dunha grande intérprete gaiteira a nosa se, Susana Seivane que, bueno, pois ela tamén é eh, un, un referente da, da, da gaita galega xunto con to, todo o equipo que mm, toxes e sextas ten. De verdade que, mm, se si podedes a a Rúa Urani e en Hospitalet, vades a disfrutar dun evento extraordinario. Que hai, que caían unhas gotiñas, seguro que disfrutaredes, posto que mm, teñen unha carpa, que mm, aí na carpa non cae, non cae axú. E ademais, podedes disfrutar do dos produtos galegos tan interesantes como por exemplo a empanada, como por exemplo o polvo como por exemplo o lacón, é dicir, todo o que que irades eh, o, eh escoller, mm, dos produtos galegos de grande calidade que teñen alí. Queridos ointes, vamos a seguir con con música. Vamos alá. de palmas Supa nas ollas cosadas, traunos sustes espinhas celadas, le do meu fulto de pedra, as do eternos la monstruos vez, que non sei nada, que se me sai nada, non sei pero onde me Cho the men and Let's go. Cool.